Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allah namë do ju falënderojmë për të përfundimit e falë kërkojmë. Lëvdatat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote ndër Allahu azhar edhe sot në këtë dit, në ditë ditë xhumaje në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. O të vazhdojmë me disa paroshi, këshilla të rëndësishme që i kontribuojnë me dhënën e Zotit për mirësimin e adhyrimeve tona, angazhimeve tona, përpjekjeve tona që të marrim sa më tepër shpërblime në këtë muaj të Ramazanit. Allahu Gjallewala, kër ka folë për këtë muaj, të ndëruar, si kur që kemi të sekën fillim të këtë muaj, Allahu ka thënë e jamën ma'dudat. A gjërimi që juve, ju është bërë obligim, është ditë caktuara. Edhe me të veritë kështot, ditë. Në jetë ashtë ne jemi në trejshin e fundit, ndo këhyr, ndo që nga nesër fillojnë, 10 ditë të fundit të Ramazanit. Dhe do të thotë, kjo praneve do të thotë se tashmë gjitha diskutimet, bisedat e besimtarëve janë të ndërlidhur me fundin e këtij muaji, si më e thellu dhe si më e kry, ashtu si është më së miri. Muhamedi Alihi Sallatu Wassalamu ka përmendë ndërruar se gjatë tërë muajit të Ramazan ka qenë i përkushtuar me angazhime të veçanta dhe specifikë në këtë muaj. Edhe pse gjatë të vitit ka qenë në adhurim dhe ka qenë në punë të mira. E nëse ka dalë Ramazani i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka gjithmuajt e tjerë në angazhim në punë të mirë, në adhurim, në bujari, në dhënie, në afërsim me njerëz, atë brenda Ramazanit ka dalur në mos të mëdha 10-të i fundit nga 20-të të parë. Kështu që mund të themi lirshëm se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka bër përpjekje të angazhimit në adhurim në 10 ditët e fundit në atë nivel që nuk ka bërë në muajtë të tjirë dhe në ditë tjira. Nëse këtë e ka bërë pegambiri s.a.s. Atëherë, sëpaku për neve është e kërkuar të pasojmë. Sëpaku, nga se nuk ka e mirë që neve në duhet e që nuk ka rëmë të Muhammedi s.a.s. Dhe nuk ka e kje që, që neve në bëndëm e që nuk në ka ndalu dhe nuk në ka kërku që të lërgujmë nga e Muhammedi Alehi Sratusra. E shtë të kësaj faktin se pozitët i të ka Allahu Gjellihuala dalën nga pozitët e jonë. Allahu Gjellihuala e ka ruajtur pegamberin Alehi Sratusra nga që fardhullaj mëkatimi, e që në nuk jemi kështu, në i bëjmë mëkatë, në kemi lëshime, në kemi të meta, Ndryshme, në format të lojlojshme. Andaj dhe kjeta është duhet që nga vjetë disën që në këtë djetës të fundit të jemi shumë atë përkushtuar. Përshka këse të ndryru dhe zër, e kemi përmën dhe në filem dhe duhet të përmën e vazhdimishtë. Se Ramazani është e vërtet që jepë mundësitë shumë të me fitu. O, në gjithë sen Ramazani është shumë fesh e shpëllime, gjithë sen. Çdo vepër e mirë që e bën në Ramazan është ndryshe nga jashtë Ramazan. Gjithçka. Në kjo është për gëzim për neve, se mund të fitojmë këtë muaj shumë mirë po. Ky për gëzim nuk është i vetmuar. Nuk ka vështirë për gëzim, do të them. Ki mundsi me fitu mirë. Nuk fitove kur jo kërkujt, jo në kokë kështu. Ki mundsi shumë të fitu. Po nëse nuk fiton Nëse këtë shans nuk e shfrytëzon, e atë padurshim se nuk mbetet çështja, do të thonë indiferente, nuk mbetet çështja, pothuajse nuk ka ndonjë kurrë. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të dhuruan e ka përmendur në atë takim me Xhibril alayhi salam se sikur i tha Xhibrili, "Raghim an famra'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu." është i pafat dhe i dështuar ajë njëri i cili e arrin Ramazanin e ne kemi arrit dhe për fundon Ramazani e ne përshkim ka fundi e që nuk i falin me katës të ronë kërkuat nga ne një angajimi shtuar për të pasruar se cili e din halëdhën e vetë se cili e din gjenën e vetë dhe nëse dikush ka do po të tha mungesë kuptimi i duhur e çka me bëu ne po e them shumë shkurtë ndruda zon ne jemi udhëtar në këtë dunjë jemi duke lëviz në poqitje çdo ditë që po kalon po merr diçka nga vetja jone kështu o dunjaja po, po merr diçka prej neva deri sa të vijë momenti i fundit dhe dalim nga këtë dunja. Pas kësaj, njeri ju, ditë në gjykimit rinjallet, dalim nga vërezat njerëzit, dhe tatë, si kurse dhe bima nga toka, me fuqinë Allah Gjellë Dhe Gjellë ju, -Gjell -Gjell nga se ajë që i ka kryuar njerëz herën e parë, është i mundë shumë, dhe, dhe i, i, i, i, i fuqeshëm, që me i rikry prapë, një jetë pasë që ta kam zekur. E kërë të rinjallemi, qëka ndodhë kërë të rinjallemi? Ndodhë logari dhenja. Të japim logari përllatë manuar për jetën to. E në qovë se do dhëtë jemi të binur këtë dhe duhet të jemi të binur këtë se kërë me dhënë logari përllatë manuar, në atë fletorën e jetës tënde që vazhdimisht me leket përshkruajnë, Ne e kem dy me lek në krah ton Që Allah ju ka thonë Kiramen kati bin Kiramen kati bin Të më tonë Ata janë Që shkruajnë në mënyrë të ndershme Tëra që ne e bëjmë Në fletorene jetës tonë Dhe kër fletore Do të nëzirët Ditë në gjykimit Dhe do të i prezentojt Gjithë do kujtë pëjnive aty është krejtë qëka këna bu. Gjithë qëka. Qëka mojmë me në na, e qëka se mojmë me në na. Që e kujtujmë na, e qëka e harrojmë na. Allahu nuk harran. Dhe aty nuk ka padresi. Allahu thot, la dhull me lijevmë, sot nuk ka padresi. E të reprezentuot, e vogële madhe. Ma dje, diso njerës kanë mu befasu, dhe kanë mu të meru nga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 Astë dvogën e astë madhe pa e regjisru. Allahu thotë, tër atë që kanë bërë, kanë me e gjithë para vetës, e Allahu asë kujtë për detë nuk i bënë. Asë nuk i ashtëan, e asë nuk i apaksan. Asë kujtë nuk i shtotë gjynaho që se ka bo, dhe asë kujtë nuk i mungohet se vape që ka bo. Së nëndodhë kështu. Përëtës. Hëtë, ne jemi duke e shkruarë, librin ton, një jetën ton, me fjallet tona, me dheprat tona, me bindjet tona, me mendimet tona, me qëndrimet tona, me sjellet tona, me gjitha këto, ne poshkrujmë librin e jetës ton. Libri ne, loka rithënjës, që në nesër me këtë libr, Allah të kërë më dorë për para. Kjo është vërtet. Nuk ka pikë më dy shenë kënë nga se Allah u ka thonë dhe kjo është që është tje përfundume. Eta është në fleturën që e ki, qëfar kështë që e pasë që efë, mos me qenë që të e të të të tërën? Së kështë e pasë i me konë që të jofën? E ke po përëndinjëri, që ka bukeqë, edhe ja kanë shkruë, kanë me qitë në gjithë. Thëtë, vetë që kjo mësë shko me mëjtë me më më fshi që tëse, kjo bajgjë marënën procesin atë, me më mëjtë më me më më fshi e tërën. Së kështë e pasë që efë me konë që e anë, Në dëshmin këndër tijenë, nuk është pasjaf. A ka dhe që kanë këtë letore, dhe pa po, dhe shumë se ka në ajdim, që kështë pasjaf me e fshi. Nuk është pasjaf me qitë fjallë, nuk është pasjaf që kërërësht me këndë letore në te, me mujtë me e fshi di qysh. A ka dhe që ka, të edinë për vetën tonën, e po ta shë ki mundësi me e fshi, nuk u pëndu të kaladjë e lehalë, Shlyhët apo. E këmë është ta që neve në duhet. Ta pastrojmë libën e jetës nga reshtat, nga fjalet, nga dëshmit, që nuk këna qef me i po, ditë në gjykimit, s'këna qef me i po këto. Shlyhë pra që tashë. Shlyhë. E këmë mundësin tashme e shlyhë. Nëse vdes njeri ju, mbyllë të të ori e përë. Shlyhër e amurë fondë. Ukrymove, ta njeri ka me dhanë krejt që ka ka atë ditë në gjykimit, me mujtë veçt një shkrojnë me e fshi, së fshijet më atëm. Ndaj, të shlimë reshtat e pa dëshirumë këtë dunja, sa jemi këtu, shli, sa të mundë është fshi. Allah o gjëllevala, në e ka dhenë gomën që i fshi në këtu, të cëla është e gomë pëndime, e pëndime, sezona më e përshtatëshme, më e mirë, më e favarshme, përpendim se Ramazan nuk ka. E kër Ramazan që gjitha këtu pëjmundësën, në imi duke fullë për fundin e ti të ndruzërëm, në imi duke fullë për fundin e ti. Në sotë një avë, më abet i bajramit bëhë të apërëm. Qëshë fale, qëka fale, qështë të, që, që të kalëzot, regullë, për fundimi Ramazanit shkaj, ndaj, ditë nëmruara tëraja që kaluara, dhe të kaluara du më thonë s'ka qenë s'ka qenë me intenzitetin e kërkuar s'ka qenë sa so du, tash është mundësia me me jadhonë edhe një edhe një rënd që të të po plonë jepi edhe një rëndë mirë duke shku ka fundi ato të kujdezin për të letore të tonë nga se në basë du e këne me thonë në gari për Allah të më dhoa për këtë arsue pe gamberi sallallahu sallam kur vënd të dhjetë O thot, aleyhi, sallatu, të në të thotë Muhammedi Alehi sallatu e sallam, e shtërëngën të rripin mirë, në këftim të thotë që nga themi, në një përvill të mungët të ashtë, të ashtë o kua e punë, s'ka vakë, më hapët me bumonën. Ajë sa ka qenë e rëndësishme, përgameshën nukur me njerësë. Sa ka qenë e rëndësishme ajë, më marë me përlimet e njerësve. Shumë e rëndësishme. Se krejtë njerës të ajë në këti. Ta në konë ka qenë aktiv në këdretim. Kur vend të dhejtë shë i fundet, ju thonë të njerëzëve, ma boni allal. Ta ështëve një dhe të dit, jena të angazhum dhe punë tjera, i kena përrujlë mongë për dhe punë tjera. Andaj, a kena me përrujlë mongë në mirë, a ju do është për i fillim, po nështëta se kena përrujlë mongë në mirë, te që to, dhe është përrujlë e mirë. Dhe të ditë që në k mund ohme reduktuo angazhime ça të ke mundsi janë të punjë po nuk lihen është normale apun, jetë a pun jeta vazhdon i pa sa të ke mundsi reduktoi çdo sënçe të pengon në shfrytëzimin maksimal të kyra 10 ditëve të fundit ngasë në kët 10 ditë që ndrohu dozë në, në kët 10 ditë të fundit është nata më e ndoë dhe e vitit nuk ka natë më të madhe se natë e kadërit. E natë e kadërit, jënë mësu njerëzit, në më thonë, ta në Ramazanin, anë me konë, të pa dhe mendë shumë, dhe në shumë, dhe hiqë të rëvizë vinë, e vinë natë njësështatë tu, mështë gjamija o borë, rjojënë mështë njësështatë e natë, pëse? Sënë dhe natë e kadërit, e shkonë kalaja në shtotë njeri që me ardhë dhe bëshë n edhe më në thonë neve, që ka pëllodhë një, një në atë vija u ka përse ju, e shkon këllajke funë, po në ka shkështu, në ka shkështu. Peygamberi sallallahu aleyhu sallem, në ka thënë, kërkojë në në dhët ditë shë funët. Që në në guptan, në qëtu dhët ditë është dikun, po allahu gjëllë vëllë shëtit. Për më në aletësu hëla, hëla më në aletësu. Ka thën Hepse dhejtë me konë A dhe një sa është e një natë Kajrun min elfi shëher Allah u tha Më e dobishme, më e hajrit për juve Kënë këso i natë i ashini hajrin ma fartë Se mjë e pa Allah ymër Mi Nimi muaj mërnu apëtë Vështë nimi ni muaj me bojësapë jënë të tëtë të tri vjetë atëm Nimi muaj jënë të tëtë të tri vjetë Allah u pëndë Kajrun Allah po dhe, me e mirë se një mi muaj, ku shëtë dhe dhe sa më mire përë. Nështë ta 116 vjetë, nështë ta 830 vjetë, ku e dim në sa i ka? Vëqë Allah po dhe, me e mirë se një mi muaj. E kjo një mi muaj, këtu nuk është për me kalcu funin, po për me kalzu, me kalzu du diqka që shumë është të do. Me e këthy, ka herë na për shamu të në rëzër, do sene, do shpjegime që kanë të bojnë me ahiretin, me botën tjetër, do shpjegime që kanë të bojnë me gjenetin kërë, s'pi marëm vesht mirë këhena, qëka o të tonë që ki hoqë? E kur po e këthim në rrafshën e dunjas, me marë shemboj me pare, me marë shemboj me tukë, e tani mirë për marëm vesht. Parë në të për shemboj me ki, e ki një biznes punën, të në vitin përnë, më nosh, e kimi duke i dëvogle përnë. Edhe, vjen një sezonet caktume, dhe on, ku i ki 5 dit në vjet me punu, 24 rrën me punu, 5 dit i ki, në cilën në dit, dhe më thonë, produktin që e keshit, 1 euro, 1 euro, jash sezonës, tash, Kët produkt 100 euro, me radhën e sezonit e shit 100 euro. Tash, ato që e krijn 10, e shit 10000. E çshtu tash, vetë kan 1000 ashtu apo. Ama kjo vetë 50 ashtu apo. Çato 50 ashtu apo. Cili pili ve se mer vesh kit puna, pra çu do të mja bë? A do të më kalu di kujt bonjak, ço te a moni të koft rrimos le, jo ska lajm hiç. E, e dim na çka bvojm. Për me shit një produkt 100 euro. Nga se Do me thonë, ki mund si për 5 me fitu Sa s'ki fitu për 10 vjetë 5 djetë Përndaj Allahu Gjallahu Ala Jo në kuptim të fitimit dunjose Jo në kuptim të fitimit Sa këtuar të kësoj bodit për këshme Po në kuptim të fitimit përherë shumë Parëmëna përshambu nëse Në këto 5 djetë 5 netë Je duke Je duke ledzu Kurani. Edhe të gjenë natë e kadrit e timi Kurani. Ata me lakë të mkrahë natë libërin që i thash përshkruin. Ata nuk shkruin që një natë ledzek e Kurani. Jo, ata shkruin një mi mujë ledzek e Kurani. Arëmëna, ti tash natë e shkurt. Sajnë ka piftarë të insifërë. Shkurt, ti bënë kja... Duje shorre lezën Kur'an. Ni e në lezën Kur'an. Melek nuk ta shkruajn aty një natë, natë, në natë. Këmë në fillon natë ky robën e thotë, jo jo, aty shkruan 1000 muj në Kur'an. 1000 muj në natë kum lezu? Po aty gjithë natën e katërt apo. Ti e përmend Allahun kët nat. Do të thikë la ilaha illa Allah, subhanallahu alhamdulillah. Meleku nuk e shkruan në natë. E shkruan 1000 muj aftën. Në sokë ti jep sadak në këtë muj, në këtu natë. Jep sadak dikujna. Meleku e shkun aty, ka dhon sadak në natë, ja. Meleku e shkun, nimi muj jep ke sadak. Hitë se nalke. Parë më natë, ti me ndajlë për Allah të manum, të letorën tonë, e ti, për shambull, ke dhon sadak, një qinë vjetë vetë sadak ke dhonë. Asni këtë, adinë sa vjenë kënë përshore rënë, të Allah Gjallahu ala. Ti një natë këdonë, e këtë gjithë natën. Të Allah e Gjellë, e shkru me kja, Prap, një qënë vjetë këdonë sadakë shky. Një qënë vjetë kanëtë dhe kja, qëra, prapë një shpjegim shtojcë, për me ka du që shështë, ti për shemë, kur të jepë sadakë, sa zgatë procesi sadokës, minut, i sadakës, një minutë, i nëzirë, i jepë. Po. Sa në zgadë procesi i përmenës Allah le, për dhëm, gjysore dhe kërlon një orë, sa të dush të një mësa bojnë një një flen pëse që të natë në kanë e qut ose është konë pun ose ditë në ngazhot është i sinën së të pëtën ditë a së ta natën a manfletorat i shkun që këj rabi Allah të atë të trive ditë të natë ka bo dhe kërba se mami se nimi muj, muj që ka ka, ka dhe ditët e ka natë. Êtë është, është medvejt premi, hatash me moda, për, mundësi hatash me moda. Mos të treguemi, të, të reguemi, më unë të pavementë shumë. Mos të treguemi, më unë neglijendë. Por, ti mi të vementë shumë nga se pejgamberi sallallathe sallem i kushtët të vemenit madhe kësa i natët e në rëzërë. Andaj, është, është në dhe disë në fundit. Nuk është dikun tjetër. Për, nuk ë A është në djetë disë në fundi dhe për. Lëzëlë shoni rrugën me që pakë të kemi hojgjë në mësa firë sëdë. Me që pakë. Eku sallem. Hajde e mirë së vëllu. U lë këtu, këdush? Eku sallem. Pra ndaj është më dëvërtet, është problemi më dha, dhe dhe është në këto 10 ditë, nuk është dikon tjetër. Në këto 10 ditë ashtu. Mirë, po për mëna include matie për edhe rahmet për nivese ndadhen këto 10 ditë shumë na dukën. 5 ani ka thon pengon. Lypni në në tek ka thon. Kjo që ajo ja mund të ngakon isë nitën 23-ën, 25-ën, 27-ën, 29-ën natë. Edhe pse shpresa më e madhe është me 27-ën, po më bë më librit na hu punësi më e në 50 dhe të vë. Andaj më steqesëm na punën në rëzik që këtë tani e angazhim të të një me një një një së shtatën. 50 dhe në kejtë të vë. 50 dhe në vijem. Andaj gjdo së në këtë pezit, në këtë 10 dhishtë duhet me, me ushtu në krasim me 20 dhe parë. Gjithë shka. Gjdo le e adhurimit të. Mirë po. Në në të të nëruar. Ashtu që kërë që shtot aktiviteti, që kërë q për pieke e vajrushme e besimitare për adhërime të lojlojshme duhet që edhe të minimizohet të minimizohet dhe në skajshmëria tje më thonë më katimi qëfarë dhe koftaj qëfarë dhe koftaj me gjuh me sy me dhesh mundur që bërë që të 5 dit me e reduktu në maksimum dëgjimin do nuk shësëponin beshë në i kërketë sa këtu me fjolët mirë qa është tjatë si jam kanilo më abetin filoni tha, qito bile, qito mos, mos i tha kjoja boni qëto bile qëto dhët ditë bile mës të kena vesht e së gjautura për më abetet kota bile qëto dhët ditë jemi kujdes shumë në sytë tonë bë. kujdes ka përshën syta që ka përbana kujdes bile qëto dhët ditë gjuha jote në të gjithmomse kur sa pejgamberi sa e lagur me përmendjen e Allahu te barekote alaih e lagur me përmendjen e Zotit xhella xhelalul u. ditë të mbuduata ditë saktuara dhe shkojnë ata. e kur shkojnë tajna me njëra mas bajramic ka themi shkoj bro dëgjosh smoj të më. na çu to i kem na dimsh ka huim. e po për mos më thon bash njëjtë si vit në kalum se si kena më thona këto po mësë tjetë bashkë njejtë si vit një kalum, në kam vetë edhe një periode caktuar dhjetë ditore, që si kërsa e përmana, ti përvjeli mongët mirë dhe të përkoshtohemi në adurim me gjithë të ato që, të më thonë, kena qef me i panë fletore të shkruara dhe tashlim krejt ato që s'kena qef me panë fletore të tunat të shkruara. Lapsën e kjëndorë edhe gume në kjëndorë. Eki fletorem për para, qka durfësi, e qka të du shkruj? Qa jo kur mshelet, do tjetë e që të të të të të zot, ditë në gjykimit kër Allah në gjelloha kime e takua. Allah una i pasro fletore tona, na i zbardh ftyra tona. Allah në gjelloha, na dhash suksesh që të pendohemi, dhe bëjmë punë mira. Dhe ditë në takimit me Allahun, zotë në mundësof që të gjem të shkruara në fletore tona, vetëm atë që në gëzën, e asës i atë që në piklan dhe në mërzit dhe në që dita takime të, që dita më e mirë e jetës tonë, më e këndshme. Kur do të marrim përgëzimin e madh të falës së mëkateve, se Allah është i kënaqur me ne dhe se shpëtimi për ne është xheneti. Të ndërkozo sot kemi musafir person e nderuar nga madreseja Muharrem Efendi të Tërnovën, i slikuar në koadën e aktiviteteve që organizon Kryesia e Bashkësisë Islame Bashkimi Madresën e në ndërën sot me hudbën e ti, Zotë i Shpëleve dhe ndërroftë. Edhe, ne gjithashtot, dëmohon, me që nuk jam në hudbë, atë porosin që e kam dhën në hudbën e kaluar, po është tash me dhënë lidhën me postën që është e kërkuar do të thot nga bashkët e islame që me vendos edhe në këtë gjyma, që me kontribute jua të imbuluan hargjimet dhe gjitha në vëhet tjera që i ka bashkët e islame. Shpersejnë në kontributin e juaj dhe solidaritetin, Zotë i është për vleft, safa të rgunënë sotë këni mundësi dhe pregatit në përmej dhe gjuhë e zani, Zotë i është për vleft. Sallam ala Muhammedin wa ala Ali wa sahbës salam dhe sijmë në këtira.